Taka! -taka!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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Mató Szabolcs lesz a vendégem, és ez nem is egy akármilyen találkozás, beszélgetés lesz ma, mert nem csak egy kitűnő zenészt, egy citárművészt fognak megismerni, hanem a szomszédvár vagy rádió, a Tilos Rádiónak az Indei Zenei műsorának a szerkesztőjét, amelynek a címe alap és szintén hétről hétre hallható. Úgyhogy aki egy kicsit is kutakodott már az éteren és Indei Zenét keresett, a te ország megtalálta, hisz mondhatom azt, hogy szinte az egyetlen olyan műsor, amelyik egyben is lead vagy hosszú darabokat lead hallható nem, mert általában csak ilyen, én is ilyen kis darabokat szoktam lejátszani. Remélem, hogy nem hangzik büszkébnek, mint mm. amennyire szeretném, de hogy én nem nagyon tudok róla, hogy egyáltalán lenne még ilyen adás... Én néha-néha szoktam Úgy egyet, értem, egyet, hogy egyáltalán... Most nem, arról, besz, nem de, arról beszélek, hogy egy, -egy ideálás nem szokott igen. lenni, hanem hogy az, hogy mondjuk hét éve csinálom ezt uh -huh. hetente, heti-két órát így reklám, reklám és megszakítások uh -huh. nélkül le lehet játszani, az szerintem elég különleges. És ezt abból is gondolom, mert hogy nagyon sok hallgatóm van például az Egyesült Államokból, Kanadából, uh -huh. de még Indiából is. Igen? Ha, hát pont két nappal ezelőtt kaptam egy olyan levelet, egy indiai hallgatótól, aki azt mondta, hogy Jól hallom, hogy drubagos fog játszani a trafóban, vagy játszott. És ezt abból következtette ki, hogy én magyarul mit beszéltem, két lejátszott és tudta is, között. És is, trafó? Tehát már, már ismert a trafó Aha. szót indiai lépére, és ismer, fölismerte a drubagos nevet. Szóval, hogy nagyon-nagyon hmm. nagyon kedves dolgok történnek meg, amikor így visszajeleznek hallgatók. Hmm. Hát mi bele? Kezdenénk a... a életednek a részleteibe. Valahogy a végén kezdjük el. A vége az még legyen az, amit majd a végén majd ismétel fogsz talán mondani, hogy nem sokára lesz egy koncert, aki ahol a te mestered, szitármestered fog föllépni, és az mikor lesz és hol, mert ez egy fontos esemény. Ez november 7-én lesz a trafóban, ott ugyanis 5 évvel ezelőtt elindult egy sorozat, az indiai klasszikus zene címmel, aminek az volt a koncepciója, hogy olyan, olyan eredendően indiai és nagyon magas szintű muzsikusokat idehozni, és megmutatni, hogy milyen, milyen, amikor tiszta forrásból hallgatja valaki mm. ezt a muzsikát, vagy tiszta forrásból játsza ezt a muzsikát. Azért Európa elég messze van Magyarország, még egy nagyon pici ország, tehát nem voltunk benne a, a klasszikus, nem tudom, zenei útban, hogy, mm. hogy, hogy minden erre, erre utazó zenész megforduljon nálunk. És az első koncerttől kezdve nagyon-nagyon sikeres ez a sorozat, úgyhogy ez most a nyolcadik koncert lesz, és három, három szólista felépő is lesz. Pandit Rajiv Janardan fog játszani szitáron, ő egy zseniális, nagyon-nagyon érzékeny szitárvirtuóz, az ő felesége Dr. Kamala Shankar fog játszani slide gitáron. Amiről majd még beszélünk, mert hogy kell az idei hangszerek közé, a slide-gitár, és van még egy-két egy ilyen különleges hangszer. És drugagos fog játszani szárangén, ami egy nagyon-nagyon emberi tónusú, bélhúros, hegedűszerű hangszer. A tablás, meg a tabla is van. Vinod léle, aki Benárezből jön, egy nagyon-nagyon aranyos ember, és tökéletes tablás. Tehát ez lesz november 7-én. És uh, most akkor menjünk egy kicsit vissza a múltba. Mi áll, mikor, uh, ide amikor idefelé jövett, már fagadni téged, és tulajdonképpen mi egyszer találkoztunk, hisz valamikor a nyáron, amikor nem is tudom, az idén vagy a múlt nyáron, volt Nanda falván a hindu templomnak a uh, nyílt napja, a fesztiválja, akkor te ott fölléptél és játszottál. A templomi köveknek a felavatója volt. Anna, a a felavatója. akkor az egy éve lehetett körülbelül, hmm. és ö, ö, mi csak elfudottunk ott egymás mellett, nem ültünk le nagyon, de a Leveles Zoltán, aki rendszeresen a műsorba bejelentkezni Indiából, vele sokszor találkoztál, és mindig beszélt nekem a Szabój, így a Szabi úgy, úgyhogy valahogy ö, ö, én tudtam rólad, de azt igazából nem tudtam, hogy neked uh, mire, mi, miből indult ki az, hogy te ma művésznek nevezheted magad, vagy szitárzenésznek, nem tudom, hogy hogy szereted. Én megmondom össze, azért mondom ilyen bizonytalan, mert ha én mondjuk szitároznék, lehet, hogy azt mondanám, hogy ne nevezzenek művésznek, de ez csak az én magam uh, gondolata, úgyhogy nem akarok ebbe belávatkozni, ez egy ez egy... Természetes és tisztes megszólítása egy, egy hangszerjátékosnak. Én szitárjátékosnak szeretem nevezni ah, saját. Ez a megoldás, az egy nagyon lesz. szép szó: mm -hmm. játékos. Igen, igen. Az, hogy most mások minek apostrofának igen. engem, az teljesen mindegy. Mm. És mit szeretnél tudni? E, az, hogy te hogyan kezdsz el egyáltalán szitározni, Magyarországon lehet szitározni. De Magyarországon ö, szerintem nem lehet szitározni, illetve hát. Vannak lehetőségek, vannak szitáralakú tárgyak, amiket be lehet szerezni. Na El... ez mi az, hogy alakú tárgy? Hát ezek kézzel készített hangszerek. Igen. Ezek nagyon-nagyon egyedi módon készülő hangszerek, most, hogyha valaki nem ért hozzá, hogy mi az, hogy szitár, akkor milyen hangszert fog vásárolni. Általában az Indiába tévedt turisták nagyon szeretnek ilyen, ilyen turista szitárt uh -huh. bevásárolni, azért, mert az nagyon jól mutat. Tehát egy uh -huh. nagyon szép hangszer, nagyon különlegesen néz ki, nagyon nagy, nagyon sok húrja van, uh -huh. lehet vele villogni a társaságban, de szobadísznek is kiváló. Ennek megfelelően a, az Indiában kapható szitárok javarésze az ilyen szobadísz szitár. Uh -huh. De azon nem is lehet játszani? Lehet játszani, de hát a, lehet játszani az ilyen játékhangszereken is, amit uh -huh. a triál beszerzünk, csak uh -huh. éppen nem ugyanaz a hangélmény, mint mondjuk egy, egy, uh -huh. egy valódi mesterhangszernél. Uh -huh. És a, a legjobb szándékú utazóknak is el szoktak adni ilyen szitárokat, uh -huh. hiszen most, hogyha valaki elmegy Indiába és azt mondja neki egy ember, hogy én híres hangszerkészítő vagyok, ez az én híres szitárom. Uh -huh. Miért kérdőjelezném ezt meg? Hát ezt nem is tudjuk megkérdőjelezni. Te hogy találkoztál az első szitárral, az milyen volt? Én először Magyarországon, miután beleszerettem az indiai zenébe, akkor először Magyarországon találkoztam szitárokkal, és csak az érzésre mentem rá. Azt, a, jól végig gondoltam, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy pontosan mi a szitár. Én hallottam már indiai klasszikus zenét, az volt az, ami nagyon megérintett, és megpróbálom azt az érzést megtalálni, és azt az érzést keresni a hangszerben. És amik, amikbe belefutottam azokban, nem volt meg ez az érzés. Most már meg tudom fogalmazni, hogy miért nem volt benne, mert azok is ilyen turista hangszerek voltak, ö, amik általában nincsenek ellátva megfelelő bundozással, megfelelő húrozással, mm -hmm. vagy nincs meg a megfelelő hidazása, ami, ami a lelke az egésznek, úgy, mint hogy a legtöbb hangszer esetében. És, és ezért úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy elmegyünk Indiába. Tehát, hogyha én már ennyire beleszerettem ebbe a dologba, akkor menjünk és nézzük Mert meg, Mert te hogy már, neked akkor is volt egy ilyen szitárhoz hasonló tárgyad ezek szerint, ahogy te mondtad, és azon te tudtál valamit játszani? Hát akkor nekem, nekem, nekem volt egy komplett stúdióm nagyon sok hangszerrel. Igen. Mert és te gitároztál? Hát én akkor, akkor ilyen hang... Hangszerelésből, zeneszerzésből éltem. Uh -huh. És erre fölépült egy saját stúdióm, ami a legkényelmesebb módja, hogyha az ember uh -huh. dolgozni akar, hogy van egy saját uh -huh. kis műhelye. És aztán, amikor beleszerettem az indiai klasszikus zenébe, akkor ezt a felhalmozott hangszerparkot tettük pénzé. Hogy a tanulmányomat folytathassam. Még azért egyet, ugye, meg kell kérdezzek. Magyarországon azért vannak, akik játszanak szitáron egyenketten, nem túl sokan. Uh -huh. Ötől nem is tanultál? Ö, hát én igazándiból egy emberről tudok Magyarországon, aki, aki, aki magas szinten szitározik, Kozmondrások trióból, És amiben én beleszerettem, az az, az egy nagyon konkrét szitáros, nagyon konkrét szitárjátéka volt. És én utána azt próbáltam megérteni, hogy az első élmény, ez mitől volt olyan, és mi az, ami okozta ezt, a, ezt az élményt. És mikor már, már ez elkezdett összerakódni, akkor abban az is benne volt, hogy, hogy az András, akit egyébként nagyon szeretek, és nagyon tisztelek, meghallgattam már az icipicit avatott fülemmel, és azt gondoltam, hogy nem, nem ezt szeretném. Tehát ez nem most nem róla árulkodik, mm. hanem az, hogy... Más, vagy az valami más dolgot, Valami más dolgot keresek mm. én. Ezt egyébként ö, nyilván a zenész a fülével ítél, de valahogy talán el tud mondani azt, hogy, hogy először is mi az, amit hallottál az indiai zenében már zenészként, ami, ami mondjuk különösen megfogott, és mi az, amit abban a szitárjátékban hallottál ahhoz képest. El lehet ezt egyáltalán mondani? Persze, persze, hogy ne. Hát mondjuk, hogyha képzeld el, hogy, hogy, hogy én, én húrokból vagyok összerakva, és ezek, ezek a húrok valahogy így rezonálnak minden külső eseményre. És amikor hallgattam ezt a muzsikát, akkor az történt, hogy mindenem felbújdult. De tényleg, tehát olyan, olyan mértékű volt maga, maga az élmény, ami már nem a zene kategóriája volt. Uh -huh. Biztos, hogy háromdimenziós volt, biztos, hogy színes volt, tehát nem csak egy akusztikus élményről beszélek, hanem valami nagyon-nagyon valami különleges dolog történt. Én úgy érzem, hogy egyfajta beavatást kaptam, vagy valami olyan ahhoz hasonló élmény, élményem lett ott, a, az érzéseimmel, a, az egész mentális világommal olyan szabadon és olyan könnyedén játszott az a muzsika, amit előtte még soha nem éreztem. Mm. És, és ezt az élményt kezdtem el keresni, és erre próbáltam megválasztalni, hogy mi történt ott. És amikor rájöttem, hogy, hogy, hogy körülbelül mi történhetett, akkor észrevettem, hogy ezt az élményt leginkább az indiai zene tudja nyújtani. Mm. Tehát az indiai zenében van valami olyan kis titok, ami miatt meg tud nyitni olyan kapukat, amiket mások nem tudnak megnyitni ilyen könnyen. Nem azt mondom, hogy ez nem személyfüggő, biztos, hogy személyfüggő, tehát én nem tudok más ember fülével hallgatni, vagy más ember lelkével gondolkozni, de nekem ez volt az élményem, és akkor ebből következett az a, az, az elképzelés, hogy, hogyha, hogyha ilyen szintű indiai muzsikát élőben tudnának hallgatni az emberek, akkor akkor ezt az élményt ők is átélhetnék. És akkor először elkezdtem a rádióadást, mm -hmm. tehát persze most, most arról beszélek, itt már azt hiszem háromszor voltam Indiában, miután elkezdtem a rádióadást, és nem tudom, hat indiai út után elkezdődött ez a koncertsorozat, és hogy a visszajelzésekből úgy tűnik, hogy mind a rádióadás is... A, az Alap című műsor előtte már rádióztál egyébként, nem? Én igen, rádióztam előtte, csak a... Másfajta a zenékkel. Hát igen, akkor, akkor éppen egy, egy kortárs kortár zenei ö, műsorunk volt Márkos Bercivel. Mert téged de amúgy ez a modern komoly zene érdekelt? Hát általában mindenfajta uh -huh. érdekelt, tehát Nem tudom azt mondani, hogy melyik az a zene, ami, ami, ami teljesen érdektelen számomra. Hát persze, hogy utána azon belül már válogatós vagyok, már az életem rá mehetett volna az elhallgatásra. Jó, csak hallgatása. mert mondjuk mit tudom én, mondjuk egy George Harrisonnál mondjuk elég egyértelmű, hogy milyen zene érdekelhette nagyjából, és azt játszotta, de mégis vonzódott az indiai zenéhöz, és hát próbálkozott vele valamilyen szinten. Uh -huh. én, én a zenét általában egy végtelen játszótérnek gondolom. Uh -huh amiben nagyon sok mászóka van, tehát nagyon, nagyon sok olyan eszköz, uh -huh. ami, amivel lehet ezt a, ezt a játékot megtoldani. Az európai zene ebből egy, az indiai zene egy másik, és amikor beleszerettem az indiai zenőbe, és rájöttem, hogy ennek igazándiból nincsen képviselője Indián kívül, mármint nem úgy értem, hogy nem szoktak erről beszélni, hanem hogy nincsen rendszeresen hallható, tiszta indiai zene, uh -huh. akkor kezdtem el az adást. Úgy és a visszajelzésekből mondom, tehát ahogy, uh -huh. ahogy Indiából, meg Kanadából, meg a világ minden tájáról jönnek a hallgatói visszajelzések, úgy tűnik, hogy tényleg nagyon örülnek neki az emberek, hogy ilyen muzsikát uh -huh. hallhatnak. Tehát elmentéltek Indiába, uh -huh. akkor először kivel találkoztál? Hát először a, a vámosra a gondoltam, a... hanem azzal a mű... Tehát ki az, akivel a dolog, tanára találkoztál, a dolog, vagy dolog egy iskolába iratkoztál be, vagy egyáltalán milyennek a módszere, vagy a, Hát én a saját módszeremet tudom hmm. elmondani. Nem hiszem, Igen. hogy lenne egy, lenne egy ilyen klasszikus rendszer, amit végig kell járni, főleg európaiként. Én azt találtam ki, hogy elkezdem kutatni. Tehát elkezdek utána menni, elkezdek Indiában elmenni forrásokhoz, beszélgetni emberekkel, hihetetlen, mint később kiderült, hihetetlen zenészeknek nyílt meg az ajtaja, uh -huh. csak úgy. Tehát az, hogy, hogy igazándiból volt valami halványképen, hogy ki az az Amjadalikán, de most már tudom, hogy ő egy olyan nemzetközi hírű óriása ennek a muzikának, uh -huh. és egyszerűen csak így elmentünk hozzá, és becsöngettünk. Tehát, hogy, hogy annyira közvetlenül Tehát, lehet De akkor emberekkel... a híre már eljutott hozzád. Igen, de én nem tudtam, hogy ilyen, ilyen híres ember. Mm -hmm. Én nem, nem, nem értettem még semmit abból a fajta közvetlenségből, ami általában az indiaiakra jelen. Csak egyszerűen a zenén nagyon tetszett. Ő ajánlotta valaki. Én nem ismertem, mondom az mm -hmm. ő muzsikáját, találkoztam vele, de mivel én egy konkrét dolgot akartam kutatni, ami lassan körvonalazódott, ezért én nem sokat tudtam róla. Tudtam, hogy nagynak tartják, de uh -huh. igazándiból csak azt akartam elmondani, hogy az a fajta közvetlenség, ami Indiában jellemző. Tehát például ez, hogy be lehet menni világhíres zenészek otthonába, és uh -huh. lehet kérni a tanácsokat, ez itt Európából szinte fölfoghatatlan. Tehát mikor gondolta valaki úgy, hogy csak úgy becsönget a Kocsizoltához, Zoltánhoz, uh -huh. és a kocsi Zoltán meg behívja, és teáztatja, és uh -huh. beszélgetnek ugyanakon Ja, se tudják, hogy hol lakik, mondjuk ott kezdődik. Igen, Igen. Ezek, Igen. ezek indiában elég nyilvánosak, tehát a telefonkönyvben uh -huh. ezek az emberek benne van vannak. Nincsenek ilyen nagy titkolózások. Uh -huh. És akkor ehhez képest főleg a, a, a zenei egyetemeken, tehát látogatás, meg ilyen zenei könyvtárakban eltöltött napok és hetek után már meg tudtam fogalmazni azt, hogy Indatkani garana, Gajakian típusú szitár és Vilajatkán játéka volt az ember. Azért ezt most azért mondd el úgy is, hogy nagyjából lehet tudjuk helyezni, hogy miről beszéltél. Indatkani garana, in Khan, nok. A a garana -ja, a gharana szó az a ghar, a ház szóból származik. Ezek általában családi tradíciót jelölnek, de hát a családi tradíción túl mindig vannak nem a családhoz tartozó tanítványok is. Tehát egy ilyen zenei, zenei hagyományvonal. Uh -huh. A gajakiang az azt jelenti, hogy gayan ki, hogy éneklésszerű szitár. A 20. században ugyanis nagyon megújult az indiai klasszikus zene. Korábban nem igazán lehetett használni hangszereket szóló hangszernek az indiai klasszikus zenében mindig a vokál, mindig az ének uh -huh. volt az elsődleges hangszer, és a, a különböző húros és egyéb hangszerek csak háttérhangszerként jelentek meg, sőt még olyan, mondjuk a szitát is úgy használták, hogyha az énekes egy kicsit szeretett volna pihenni, ami azért elvárható mondjuk egy ilyen négy órás uh -huh. énekkoncertnél, akkor játszott szitáron, tehát teljesen másodlagos hangszer volt, és ez változott meg a 20. század elején Elkezdtek, elkezdtek a színpadra kerülni először a húros hangszerek, pont uh, ennek az iskolának az alapítója Imdat révén, és uh, elkezdett elhíresülni ez az egész új Tehát rendszer. akkor Imdat Khan egy nagy művész volt, szitárművész, Igen. és gyakorlatilag az ő iskolája, vagy stílus, most mondom, és egy stílusalkotó, vagy stílusalapító művész, tehát az Imdat Khan garanájába, vagyis a házába mentél el tanulni, mm -hmm. vagyis abba a körbe, és, és belül pedig azt az éneklő stílust most próbálom elmondani, mert ez, ezeknek nincs semmiféle magyar megfelelőjük, nem? Vagy hát te már nagyon már kitaláltál ilyenek? Nem, nem? Hát mindig próbálok valamit magyarítani, mm -hmm. tehát például mondjuk ami egy rágánál egy nagyon jellemző dolog, az az emelkedő és ereszkedő hangsor. Ezt elég könnyű volt mert ez van a, ezt, ez, erről már hallottuk valamit, igen. Igen, tehát van, vannak dolgok, amiket lehet magyarítani, uh -huh. vannak dolgok, amiket vagy nem lehet, vagy nem érdemes, mert túl bonyolult maga a fogalom. Tehát azért mi is nagyon sok olyan szót átveszünk, nem tudom, latin, uh -huh. angol, német, bármilyen nyelvterületről. Ami valami miatt szívesebb használjuk az eredeti szót. Ah, És mondjuk, itt is ezek vannak. rendben van, mert a, a, a zene az ezen a fokon nyilvánvalóan elsősorban a zenészek számára ez érdekes. É, ugyanakkor azért csak úgy megjegyzem az indiai kultúrának más elemei, azok sokkal hogy mondjam, jobban beépülnek a hétköznapi, életbe, nem kell hozzá egy különleges képesség, mondjuk, hogy beszéljünk a nem tudom én karmáról, vagy a dzsíváról, vagy az átmáról, de hogy mondjuk ezt magyarul. Uh -huh. Mert ha csak mondasz egy idegen szót, akkor ezer és egy értelmezés, sőt értelmezés ö, ö, ö, alálutat tulajdonképpen, az emberek nem tudják pontosan. Jó, és pont egyébként ez, hogy, hogy mennyi, mennyi szó van, mit jelentenek uh -huh. ezek a szavak. És egy ideig ugye olvasgattam, uh -huh. elképesztő mennyiségű könyvet olvastam az indiai zenéről, és egy idő múlva elkezdett összeállni az, hogy, hogy van átfedés a könyvek között, vannak nagyon nagy ellentmondások, a mai napig vannak hihetetlen ellentmondások a fejemben az indiai klasszikus zenéről, az indiai klasszikus, klasszikus zene történelméről, de a tanultál, tanultál, Ők nem oldják ezeket föl, ezeket az ellentmondásokat. Ö, szerintem, hogyha minden ellentmondás föloldódna, akkor, akkor nagyon semleges lenne a, lenne a világ. Nagyon szeretem ezeket az ellentmondásokat. Aha. Tehát nagyon szeretek de olyan... milyen? Mondj egy ilyen ellentmondást. Hát, ö... Na, persze úgy, hogy megértsük. Tehát. Jó, egy, egy, egy rész, egy apróság. Igen. Ö, amikor a szitár megjelenik Európában és a szitár történelméről beszélnek, akkor rendszerint azt szokták megemlíteni, hogy egy ámirkúszó nevű, nevű török származású Perzsa szent zenész a 15. században volt, aki, aki bemutatta, bemutatta a szitárt. Ez az állítás, egy konkrét könyv, az egyik legelső angol nyelvű könyv állításán alapszik, és szerintem tévedés. Uh -huh. Az az amerikusról, aki, aki bemutatta a, a szitárt, az nem a 15. században élt, hanem a 18. században élt, csak azonosság <gül> volt a kettő. És akkor, amikor nagyon sok forrásnál mm. találkoztam, nagyon sok emberrel beszélgettem, tehát, uh, tudom, 30 interjút készítettem ilyen zenészekkel, akik között sokan vannak már, hogy nem is, nem is élnek. Mm -hmm. Tehát a, a, az interjú. Egyetem, és akkor mindenki máshogy tudta és akkor mondtak történeteket, uh -huh. és azokból elkezdett összeállni egy ilyen alternatív sztoria az indiai klasszikus zenének és a hangszereknek, és Hogyha ehhez hozzáraktam azt, hogy, hogy mi az, amit én kislabizáltam, vagy mm. mi az, amit én megértettem, ugye ilyen közvetítő nyelveken keresztül, mm. mert hogy nekem sem a hindi, sem az urdu, ez nem, nem anyanyelvem, akkor ezeket elkezdtem leírni, és akkor abból lett egy ilyen, mm. egy ilyen oldal, ahol megpróbálom megmagyarázni. Mert de azt, tulajdonképpen hogy... egy, akkor egy kicsit zene történet kutató is lettél. -e? Hát szerintem a, a nagy az aki Mnézi ember... a honlapodat, az meggyőződhet róla, hogy valószínűleg úgy van egyébként, tehát a tilosságyon, a, a műsorokhoz tartozik in, in, India, egy ország. Akkor a rá fog jönni, hogy ott elég komoly uh, információ uh, tömeg található ezzel a kérdéssel. A... Egyetlen olyan intézmény van Európán kívül, amely hivatalos állami rendszerben foglalkozik indiai zene klasszikus zene oktatással, ez a Rotterdami Konzervatórium, és ott a, az én oldalamat bevették a tananyagba. Hmm. Tehát az ottani diákoknak kötelező végolvasni az én oldalam angol nyelvű részét. Oh. <laughs> A zene, amit elsőnek választottál, az, az mi lenne? Szerintem hallgassunk egy pár taktust ebből a zenéből, annak is egy részéből. Ez vilajatkán. Az ő muzikáiba szerettem bele legelőször, és hogy na, szerintem nagyon jól lett hallani ezen a felvételen, hogy mitől beszélem, mitől mondom azt, hogy ilyen nagyon-nagyon érzelmes jó, ez a szintén. Nem a legelejétől fogunk belehallgatni, hanem egy kicsit magából a zenéből egy pár ő, percet. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civi Rádióban. Tóth Szaborcs, szitárművészsel beszélgetek, Ványai Igéza vagyok. Aki rám csak szitárművész, hanem a testvérrádióknak, a Tilos Rádiónak a indiai műsorát is szerkeszti hosszú évek úton, melynek a címe Alap, és egy nagyon kitűnő honlapja is van, india. india.tilos.hu india. India. ez majdnem olyan, mint a mi honlapunk, melynek a címe egyébként édesindia.civilradio.hu, úgyhogy még ebbe is hasonlóak vagyunk. Ajánlom azt is, hogy azért nézzenek oda is néha. De arról beszéltünk, tehát, hogy juttatok, jutott, jutottatok Indiába, és elkezdtél először kutatnak, ezek szerint még nem találtál tanárt, olyan könnyedén. Nem is, nem is kerestem először. először, nem, először is akartál, nem is, nem is értettem, hogy még hogy, játszani konkrétan hogy ez. Az rakódott az össze a fejembe, hogy, hogy ez egy, tehát azt meghallottam, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex zene, és nagyon másért gondolják a zenét, mint ahogy itt Európában gondoljuk mi, a muzsikát. Az kiderült, hogy a szitár egy nagyon bonyolult hangszer, és mivel abba szerettem bele, ezért azt az iránt kezdtem el kutatni, vagy azt az iránt kezdtem el keresni. Ö, és az volt a koncepcióm, hogy, hogy tanálnom kéne egy olyan embert, aki a tradicionális módon hajlandó engem elfogadni. Uh -huh. Ahhoz ugyanis elég idős vagyok, hogy így keresgélje évtizedeken keresztül, ami egyébként De teljesen megszokott indiában. De az növelte, hogy te már gitáron jól játszottál? Ö, nem, nem. Semmi ilyesmi nem volt a fejemben. Tehát, hogy, hogy nekem nem volt... Nem volt ilyen kapcsolat, ezzel kapcsolatban nem volt semmilyen fajta önbizalmam, nem hmm. gondolkoztam ezen, hanem egyszerűen annyira beleszerettem, hogy, hogy evidens volt, hogy ezt nekem meg kell próbálnom. Tehát ezt hát kell... akkor is megpróbáltad volna, hogyha egyáltalán tudtál volna még játszani, szerintem. Sőt, a sokkal egyszerűbb is lett volna. Igen. Tehát persze minden előképzettség az szerintem valamilyen, valamilyen irányba tolja el az embert, és utána vissza kell abból kozni, hogy, a, hogy a, a másik irányba könnyebben el indulni. Hmm. Tehát, hogy az volt a fejemben, hogy kell találnom valakit, aki, aki a hagyományos módon tud tanítani. Ezt úgy hívják, hogy gurus is a parampara, egy ilyen mester tanítvány viszony keretén belül. És egy nagyszerű világhírű szitárost, pandit Budaditya Mukerjit találtam meg, aki ugyanennek az iskolának egy képviselője, egy zseniális szitáros. És fél évig éltünk vele Kalkutában, ott a, a közelében, mm -hmm. szabad bejáráson volt a lakásába, a, a zeneszobájába, és azt éreztem meg, hogy nem ez, amit keresek, illetve megértettem, hogy nem, nem ez a klasszikus rendszerű, egy nagyon-nagyon jó szándékú, nagyon nagy tudású ember, de vala, valami más kell az, ami, ami, ami, amit nem tudok még megfogalmazni, de valami más az, amit keresek. Úgy elváltak az útjaink, és a következő indiai utam azt mondta a feleségem, hogy, hogy fél évet szálljak rá, és akkor ki fog derülni, hogy ebbe tényleg van valami közeme ez a dolog. hogy ilyen el... feleséged van, aki ilyen lazán azt mondja, hogy egy ilyen kalandra, mert ez, hát mondjuk, hogy mondjam, anyagi szempontból ez egy kaland. Hát az anyagi szempontból kaland, mondom, Igen. ott volt a háttérben a stúdió, amit apránként el, elemésztettünk, vagy Igen. eltanulgattunk, eltazgattunk. De gondolhatta volna a feleséget, hogy hát a jövődet, mármint az anyagi boldogulásotokat áldozott föl szép apránként, hiszen ebből eddig meg tudtál élni, nem? Ne hagyjuk meg ilyen ne Nem hallgatja hogy ezt kive... Biztos, hogy hallgatja ezt egyébként, én. és, és hogy, hogy az volt, hogy hogy hát lássuk meg, hogy mi lesz. Tehát az, az látszott uh -huh. rajtam, hogy valami olyan dolgot éreztem meg, amilyen élménnyel nem nagyon lehet vitatkozni, uh -huh. mert főleg ez a saját belsőként megért élményem volt. Tehát ő ezt nem, nem akarja megítélni kívülről, uh -huh. úgyhogy mindent megadott nekem, hogy segítsen. És egyébként rendszerint Indiába együtt szoktunk menni, de akkor az volt, hogy menjek el, uh -huh. és tényleg, hogyha ennyire rágörcsöltem erre, akkor keressen meg, és találjam meg azt a mesteremet, és akkor itt volt, hogy az első nap, az első út, első találkozása a mesteremmel hozott össze. De azt elő volt készítve, vagy az az a, hogy mondjam, az Isten. Hát az, az egész életem volt az előkészítés. Az volt előkészítve. De nem elő tudtad, hogy oda fogsz menni pont ahhoz az emberhez? Nem, én nem ahhoz az emberhez mentem, hanem az volt, hogy úristen, mit is kéne csinálni delhi Hallottam egy híres műhelyről, a Rikirán műhelyről, elmegyek, megnézem, uh -huh. mi az. És amikor bementem a Rikirán műhelybe, akkor ott ült, ő éppen egy szitározott. Az, az egy hangszerkészítő? Az egy hangszer műhely, igen. Uh -huh. hát ez már a, a bemutatóterem része, uh -huh. tehát ahol ilyen kis szép mahagóni bútorok uh -huh. között leül az ember, és ott ült ez a kedves, mosolygós ember, és szitározott. És így egymásnak a jelzéseiből így kiderült, hogy én... Értek valamit abból, amit ő csinál, uh -huh. ő mutatott nekem dolgokat, én megértettem azt, amit ő mutatott. Ezek ilyen nagyon-nagyon finom kis jelzések, testbeszéd, kézjelek, amik nem európaiak, hanem uh -huh. már indiaiak, tehát már valamennyire benne voltam a kontextusban, és akkor utána elhívott magához vacsorázni, hogy ritkán találkozik olyan európai valaki, aki így tényleg érdeklődik uh -huh. és szereti ezt a, ezt a muzsikát, és akkor ott előálltam, hogy hát én nem csak... Nem csak azért jöttem, uh -huh. hogy itt a, az ingyen, ingyen ebédet megkapjam, hanem hogy nagyon szeretnék tőle tanulni is. Uh -huh. És akkor nevetett, kezem adott egy citárt, és a feleség előoszta a gitárját, és akkor leültünk a hármasban zenélni. És akkor egy olyan egy órán keresztül játszottunk együtt, aminek volt egyfajta ilyen vizsga hangulata, de hát nem, nem tudom, nagyon jó, jó érzetű volt az egész, de biztos, hogy arról is szólt, hogy szerették volna tudni, hogy én mit gondolok a zenéről, mit értettem meg a zenéből, hogyan, hogyan viszonyulok. Hát Hát én erre már nem emlékszem, nem emlékszem. Az egész... Úgy egész... belegondolok, gondolok, hogy egy, egy, egy, egy, egy született idei művész előtt ott megpróbálja az ember előadni azt, amit eddig össze tanult, de, de ez jó ki volt a hába. tehát ez nem úgy volt, hogy, hogy ők ők ők bőrbe voltak öltöz, öltözve, hanem először is ők vacsorára hívtak. Uh -huh. Tehát együtt megvacsoráztunk, együtt meggyűjtöttünk a, a kis szentélyükön, ami egyébként minden indiai családnál megtalálható, meggyűjtöttünk egy pár mécsest, ott ültünk egy kicsit csendben. Tehát meg volt alapozva az, hogy én ne érezzem magamat rosszul uh -huh. az adott szituációban. Uh -huh. És csak később derült ki, hogy milyen jelentőségű dolgok voltak, amik ilyen nagyon könnyed természetességgel megestek uh -huh. akkor. És akkor azóta tőle tanulsz. Ez Igen. hány éve van? Most, Most a Hat. Éve. Hat, uh -huh. hat éve. Most, a, Többször említetted a feleségét, uh -huh. aki azt mondta, hogy slide gitáron játszik. E Szankár gitára hivatalos. Aha, tűnt. azért, mert ez nagyon nem hangzik van mindei hangszernek. De hogy vannak -e ezek az indeljek ezekkel a nem mindei hangszerekkel? Egyébként nekem is van, ez, ez ugyanaz a csúsztatott ugye, technika, mint a, amit mi havai gitárként uh -huh. is ismerünk, és ö, valóban klasszikus rágákat játszanak. Ezeken, sőt, én itt szoktam játszani, van egy fővétel, még az, hogy az Karnatik, tehát az dél-indiai zene, ugye, mi beszélünk, csak azért, hogy tudják az emberek, ez a hindusztán, ez az észak-indiai zenei stílus. Ott két szakszofonos hölgy játszik. <gül> <gül> Nagyon jól egyébként, Funk. Ilyen, Ilyen. Nem tudom, de semmi, hogy mondjam, semmi nyugati beütés nincs bennük, tehát teljesen eredetiben nyomják a dolgot. De a hangszerválasztás az teljesen európai. Uh -huh. indiák mit gondolnak erről? Uh, nem tudom, hogy az indiák mit gondolnak erről, <gül> de, de maga ez a, ez a slide effektus, ez egy nagyon ősi hangszer, hangszer stílus. Uh -huh. Tehát a, a Vici travina, az Hindusztánban az egyik legrégebbi vínafajta, ami ugyanúgy két ilyen nagy tökere... Hát ez a vína tökere, az egy hangszer, mint a sitár kinézetre, ugye? Hát a vína az egy, az egy, az egy alap, alaphúros hangszer az indiai zenében, az indiai klasszikus mm -hmm. zenében, és akkor ennek de van ez a... kinézetre ugye az a hosszú, meg azok a hang rezonáló tökök is vannak rajta, igen. ugye igen. igen? De nincsenek bunyai? Hát van, amelyiknek vannak, van, amelyiknek nincsenek. ilyen slide alapú, mint például a vicsitravina, uh -huh. azon nincsen bunt. Hát tulajdonképpen De... ez a havai gitár ez, ez nem új találmány ezek szerint. Nem, hát, hát uh -huh. ami már biztosan konkrétan ilyen kinézetű hangszer, uh -huh. van egy Solverin nevű, ha jól emlékszem, Dán katonatiszt járt Indiában a 17. században, 18. században, és ő készített nagyon sok képet, rajzott, indiai zenészekről, táncosokról, és ott már van egy ilyen hangszer, ah. amit, amit egy, egy hosszú bottal vagy valamivel szólaltatnak meg, tehát azt csúsztatják rajta, és uh -huh. úgy adják ki a különböző hangokat rajta, és a leírásokban is szerepel gyakran a, a Vicit vina úgy, hogy valami, amit kővel fognak le kő, egy kő fognak le, és mm. azt csúsztatják rajta. Tehát ez egy, ez egy régi hangszer, igazándiból az volt a probléma, hogy, hogy ez a, ez a muzsika, amit, amit én is tanulok, ez egy viszonylag új keletű múzsika. Tehát ez, ez a, a 15. században századtól kezdve egyre népszerűbbé vált úgynevezett kiállt típusú énekre alapszik, és még azon belül is egy, egy nagyon különleges kis világ. A, azért beszélek nagyon sokat ilyen stílusokról, azért itt egy, egy, egy kontinensnyi országról van szó, tehát, hogy itt, itt rengeteg kis alfaja van a, az indiai klasszikus zenének. És a mesterem felesége, dr. Kamala Sankár, ő, ő az a, arra jött rá, hogy a hogy amikor az európai gitárokat alakítják át, akkor a gitároknak a hangzása nem passzol az indiai hangszerek hangzásával. Főleg ez az F, a, az F nyírás miatt van, ami a, a, ami a hangszerek testét mi megnyitjuk uh -huh. Európában, az indiai hangszerek teste pedig zárt. Tehát uh -huh. az indiai hangszerek azok nazálisak. Uh -huh. Mindeniknek nazális a hangja. És ezért, ja, és ezért túl testes, vagy túl erős a hangja a gitárnak. Valamilyen típusú legalábbis. Uh -huh. Valamilyen típusú, ami nem, nem megszokott Indiában, uh -huh. és ő elkezdett kísérletezni azzal, hogy mitől lehetne indiaibbá tenni a hangszert, és végül is megalkotott egy, egy, egy, egy uh, ilyen slide gitár típust, amit ő Sankár gitárnak nevezett, ami egyébként nem róla van elnevezve, hanem Benares uh, egyik istenéről, Shankarról, és uh, a, azért is kapta ezt a nevet, mert a családjuknak ő az egyik főistensége. Mm -hmm. Egyébként te ezt a Sankar gitárt is kipróbáltad, ki vagy tudsz persze, játszani? Nem tudok rajta játszani, nem mm -hmm. tudok rajta hangokat kelteni, meg lehet tudok a, okay, játszani okay. dolgokat Aha. rajta, de sosem gondolkoztam, hogy színpadon fellépjek vele. Mm -hmm. a, kicsit a, a, a, az érdekelne, hogy a hétköznapjai egy ilyen tanulásnak hogyan zajlik? Hát. Mondjuk a zenetanulás eleve egy különleges valami, Európában is, tehát azért azt nem, nem a, a padokba ülve csinálják a, a tanulók, de, de azért nálunk mégis az van, hogy, hogy általában többen vannak együtt egy tanár körül és egyszerre gyakorolnak, vagy nem tudom én, van, meg ott olvasás, meg nem tudom én, mi minden tanulnak. Uh -huh. Hát nagyon komplexít is a tanítást, tehát én is azért csináltam ezt az oldalt, mert hogy a tanulás az nem csak hangicsálásból áll, hanem a tanulás áll ugye, az indiai kultúra megértéséből, a kommunikáció megértéséből, a zene megértéséből, a tradíció megértéséből, nagyon sok árnyalata van, viszont minden árnyalatába a család vezet be engem. Tehát minden árnyalatába igazándiból a, a család ad egy személyes beavatást úgy is, hogy egy idő múlva ők kezdték el adogatni a könyveket. Tehát amikor megmondtam, hogy ezt szeretném, akkor ő ajánlott, hogy még olyat, olyat is ajánl, hogy milyen filmet nézzek meg. Uh -huh. Tehát megmondom, hogy mi, mi az, ami érdekel, és megmondja, hogy mit, mit szerezzek. És meg, hát egyedül veled el. foglalkozott, vagy voltak más tanítványai is? Hát voltak más tanítványai is, uh -huh. de amikor valakivel foglalkozik, akkor mindig egy-egyben történik. Tehát uh -huh. összesen négy, négy ilyen magántanítványa van, mint én. és ezekkel a magántanítványokkal mindig egyez egyben foglalkoznak, már csak azért is, mert, mert egyre személyesebb és egyre bonyolultabb belső szintjei vannak ennek a megélésnek, meg a megértésnek, és azt szerintem nem is lehet másképp csinálni. Létezik-e a zenetanlásnak ott is olyan fajta, mint itt mondjuk, hogy skáláznak a zenészek, vagy valami hasonló? Tehát, hogy csak mondjam, etüdöket játszanak. Igen, igen, persze, persze, abszolút létezik. Tehát olyan, olyan darabokat, amin, amin fogásokat, kézállásokat, vagy nem tudom én, mindent ki tudnak gyakorolni. Igen, de, de ez mondjuk mind a, mind a klasszikus zenére van fölépítve, tehát ez azt jelenti, hogy ha én, én megcélzok valami, valamilyen darabnak a lejátszását, és ke, akkor kezdőként én nem azt a darabot kezdem el tanulni, hanem ott annak a darabnak egy egyszerűsített formáját. És érdekes módon nem azért, mert nem akarják megtanítani elsősorban, később jöttem csak rá, hogy mennyi minden tanizott nekem a mesterem az első pillanattól kezdve, mm -hmm. és nem értettem meg őket. Tehát nem volt még fülem hozzá, meg nem volt még tudatom hozzá, hogy megértsem, hogy mi az a finomság, amit mutat. Valamennyit megértettem belőle és mentem tovább, mentem tovább. De pont azért érdekes ezeknek az óriásoknak a játéka, mint amit hallottunk a világként is, hogy hogy nagyon-nagyon sokszor meg lehet hallgatni, szerintem végtelen sokszor és még mindig nem fogjuk, fogom megérteni azt, hogy hogy mitől annyira kifinomult az ő Ha Hanem hmm. mindig ad újabb és újabb tartalmakat. Általában egyébként azért ez a klasszikus. Mi a másik az... zenát, amit választottál? A másik zene az a mesterem és a feleségének egy közös-közös felvétel. Meg lehet hallgatni, hogy hogy szól a szitár meg a gitár együtt. A ebből is hallgassunk néhány percen. hallgattunk, az a mestered volt, Rajiv Zsanárdan és a felesége. Dr. Kamala Shankar. És szitárt hallottunk, és ezt a slide gitárt, vagy Shankar gitárt, uh -huh. amit én azt kell mondanom, hogy szinte alig tudtam a kettőt egymástól megkülönböztetni, olyan mértékig ő, ő, egymásba hangoltan játszottak. Igen, igen, pont ez, a, ez az egyik varázsöző játékoknak, hogy nagyon, nagyon ritka Indiában az ilyen dúó, úgynevezett Jugalbandi, azért ritka, mert, mert nagyon kevese. Tehát a szólista irányba ment el az indiai klasszikus zene, és arról szól, hogy, hogy az ember milyen fajta abstrakcióra képes egymaga a kötött keretek között. És ők meg ezt az absztrakciót annyira harmonikusan csinálják együtt, hiszen feleség, tehát hogy uh, sokkal mélyebben ismerik egymást, mint általában a zenészek. Egyébként pont ennél ez, ezt a darabot uh, játszották koncerten, ami megkérdezte egy barátom, hogy nem kínos-e, hogy a színpadon így nézem egymásra ez a férfi, meg ez a nő. Én úgy tudtam, hogy az ennél sokkal erkölcsösebbek, és mondtam neki, hogy tehát Miki... Biztos tudod a megoldást, nem. Nem, nem. Hát férj és feleség. <gül> hogy hogy azt mondtam, mesterem, hogy olyan, az érzelemnek egy olyan aspektusát tudják megélni zenében, amit a mindennapi életben nem egy könnyen. És mm -hmm. én értem, hogy miről van szó. Mm -hmm. egy, egy ilyen hosszú, rága, melyik van, hogy 30 perces, ugye, még a régi lemezeknek az egyik oldal a tele. Volt véve csak egy rágával, vagy sőt, hát volt olyan lemez is, az egész lemez csak egy rága volt mind a két oldalon, de hát ma is egy CD-n maximum két rágát szoktak fölrakni. E, hogyan tanulható meg? Mert rendszert, rendszert tanulunk. Mert meg. ugye a mi fülünknek alig követhető sokszor. Tehát úgy értem, hogy a, a fölépítése, hát a ritmus és a gyorsulásból nyilvánvalóan látjuk, hogy ennek van szerkezete, de mindig Érzem azt, hogy valamit nem úgy figyelünk, vagy nem úgy követünk, mint ahogy az valószínűleg követendő lenne. Főleg látom, amikor indagyik figyelik ezt a zenét, és közben a ritmust így nők is együtt vannak, és akkor olyan érdekes. Vigyázni kellem az időkkal, Nagyon... akkor is ütik a ritmus, hogyha nem tudják. Igen? De úgy próbálják beleélni magukat, és akkor olyan, olyan elismerően tudnak... Megnyilvánul, nekem olyan tetszik, de fogalmam is nincs, hogy mennyire értik, de inkább a jazz hallgatókra uh -huh. hasonlít a viselkedésük, akik ugye beletapsolnak egy-egy jobban sikerült. Igen, Szóronál. itt is megvan ez a beletapsolás. Igen. Tehát az indiai klasszikus zene egy zenényelv. Tehát van egy zenényelv a színpadon, van egy nyelv, hogy hogyan hallgatjuk. Egyébként nekünk is megvannak ezek, tehát, hogy, hogy mi is megtanultuk hallgatni az európai klasszikus zenét. Van is. ez a 30 perc kottázva is, hogy Nem, nincsen. Ez, ez egy zenei nyelv. Pontosan úgy kell elképzelni, mint bármilyen más nyelvet. Uh -huh. Tehát elkezdjük tanulni a bőbő uh -huh. dödötől, uh -huh. és eljut valamilyen bonyolultsági fokig, és mindig a nyelv olyan bonyolultsági fokig jut el, amennyire szerintem a, a mögöttes elme képes elvinni. Tehát biztos, hogy valaki, aki, aki többet foglalkozik a nyelvvel naponta, az messzebbre jut el, mint az, aki csak néha belelézen. De akkor ilyen értelemben az a de legalább két zenés szokott játszani, legalább egy tablás, hmm. meg egy, egy szitáros, meg valaki egy ilyen tamponán, egy ilyen zengő hangon szokott még... Alap, de mondjuk annak a szerepe, én értelemben ő, ő, ő a legkevésbé aktív. Ő, ő a legkevésbé aktív, de ő, de a... ő, képezi, ő képezi a vásznat olyan, mint a festőnek a De vászon. De nincs is Tehát, a, nincsen a ritmus, tampura, amit ad, vagy valami annak jelentősége van? A tampura ritmusa. Igen. A nincsen jelentősége, ami lényeges, hogy folyamatos zsongást teremtsen. Hát úgy képzeld el, hogy, a, hogy egy megszólaltatott hangnak nincsen érzelmi tartalma. A hangköznek van érzelmi tartalma. Márpedig hangköz olyan hangszerek esetében, ahol egy-egy hangot szólaltatnak meg, bármilyen bonyolultan is egymás után is csúsztatással Ingen, ez tovább, nem azért csak egy, egy hang meg. Mm -hmm. Ez akkor nyer értelmet, amikor alárakunk egy nagyon egyszerű hangot, vagy egy nagyon egyszerű kettős hangzatot, és ezekhez képest az az egy hangnak a váltakozása, az mm -hmm. különböző érzelmeket képes előhívni. Na és ebben hmm. ment nagyon mélyre az indiai klasszikus zene, hogy hogyan lehet a legfinomabb érzéseket megjeleníteni ennek a hangnak a játékával. De ez azt is jelenti, hogy a különböző hangulatokhoz, mondjuk ezt a zengő, tampura, ha, tampurát, amely játszanak, ezt, ezt is áthangolják? Pontosan. Hogy... Ezt mindegyes rágához áthangoljuk. És a szitárt is egy kicsit áthangolják. Ha, nem nem, nem is kicsit, nem is Igen. kicsit. Hát a szitáron van, van hat főhúr, azokat valamennyi át kell hangolni általában rágák közben, de van mondjuk 11, 13, 16 úr azt mindig át kell azt hangolni. Azt is át kell hangolni? Pontosan, tehát a szitárnak az a, az a hangja, hangzása, akkor hogy... egy koncerten hogy zajlik le? hogy több hangszerbe van hangolva, és azt váltogatja. Nem, nem, egy hangszernek a gyors áthangolásával zajlik. Akkor nagyon profik. Mert hát alig lehet észre lenni, Már azt gondolom, hogy mire áthangol... Hát ez egy fél óra lehet, nem? Ö ez ezt hogy annak idején, amikor, de hát ez valamikor a 60-as vagy 70 volt, volt itt egyszer egy, egy szitárműc, és mesélték, hogy hát hangolt az elején, és megtapsolták. Tehát az már akkor a reveláció volt akkor, azok a szép zengő hangok, hogy már azt megtapsolt a közönség, olyan keveset tudtak akkor az indiai zenéről. Igen, ez azért rendszerint megszokott történni. Igen, megszokott ma is igen. Elégen. Mert van ne legyenek nem felült, és, de hogy Igen. hogy hogy azt akartam csak elmondani hogy ez hogy hogy egy egy iénzenei nyelvnek a figyelése az azt feltételezi, hogy vagy nagyon-nagyon el kell azulni, és akkor bármilyen muzsikát lehet hallani. Tehát, hogyha igazándiból nincsen koncepciónk, hanem így keresztül engedjük magunkon a zenét, akkor teljesen mindegy, hogy a zenének mi a háttere. Én viszont azt mondom, hogy az indi klasszikus zene annyiban különbözik ettől, hogyha, hogyha az ember tudatosan foglalkozik vele, és megtanulja valamilyen szinten érteni ezt a nyelvet, akkor sokkal izgalmasabb lesz. Mi több, hogyha érti a nyelvet, akkor ez a jelzéseiből látszik, hogy érti a nyelvet, mm. és a zenészekkel egy interakcióval lehet lépni. Na, és mit mondjak én, mert most ezt veled még nagyon sokáig folytathatnánk, és ez, ez sokkal érdekesebb annál, mint hogy ebbe a néhány percbe le tudnánk zsúfolni. De én, aki csak a zenét hallgatni szeretném, nekem milyen esélyeim vannak arra, hogy ezt a nyelvet valamennyire megértsem? Hát mivel van ez, van ez a magyar oldalról, ezt magyarázom, Ö, én úgy érzem, hogy ott elég jól összes, összes uh -huh. sikerült foglalni a lényegét, hogy miről szól az indézene, de a legegyszerűbb út nem ez. Nem kell olvasni semmit, egyszerűen lazítani kell. Uh -huh. Tehát, hogyha elengedi az ember az összes koncepciót, akkor a nyelvek maguktól kezdenek el beszélni. Tehát már nem lesz a meg a mélysége annak a tartalomnak, de meg lesz az, amit leginkább hordoz, főleg a muzsika, az érzéseknek, az érzésekkel való játszadozás. És az, amikor, amikor az ember lelkét vagy a szívét rárakják egy ilyen, egy ilyen végtelen dalam hullámra és perceken vagy akár órákon keresztül így viszik erre-arra, az van nagyon-nagyon különleges érzés. Mm. Ha mondjuk, mondjuk ez azt is jelenti, hogy akkor ezt a különleges zenét, nekünk különleges zenét a legjobb ö, játékosoktól kell hallgatnunk, hisz különben valószínűleg no, félre leszünk ezzel a nyelvvel vezetve. Hát nem is leszünk félre vezetve, de hát azt, azt lehet tudni, hogy a különböző zenészek, az európai klasszikus zenét is mennyire különböző módon adják elő. Mm. Van, amikor eltalálja az embert, van, amikor nem találja el. Hát Próbálkozni kell. Én, én ebben a heti, mm. heti műsorban gondolkoztam, te is ebben mm. a heti műsorban gondolkoztál, és ha szerencsénk van, akkor minél több zenés És akkor idegozni. még ha a hétnél tartunk, a november 7-éről még egyszer. November 7 Trafo, az indiai klasszikus zene mesterésorozat 8. koncertje, Pandit Rajiv Janardan, Dr. Kamalasankár és Drubagos lesz, akik szitáron, sánkár gitáron és szárángén fognak játszani, és Vinod lélekísérőket tablán, három szólista. Mi nem is tudom, hogy volt ilyen koncertje. Én egyszer voltam az általat szervezett koncerten amit nagyon uh, tetszett nekem. Hogy hát. Hasonlóképpen lesz uh, előtte valamilyen uh, fölvezetés, vagy... Nem, most nem lesz filmvetítés. Általában nem, szokott film. Most azért nem lesz, mert a két koncert az indiai fejjel gondolkozva nagyon sokáig fog eltartani. Uh -huh. Tehát így is, így is meg kell őket kérni, hogy röviden játszanak. Ezt me mennyire lehet így megkérni őket? Hát megkérni bárkit meg lehet szengő, ja, Hát köszönjük szépen, Tóth Szabolcsot hallottuk ma, és figyeljünk arra is, hogy a szomszédban, a másik hullámsában, de mikor van a műsor Vasárnap fél tizenkettőtől fél kettőig. zenét hallhatnak az ő szerkesztésében, és november 2-én pedig Rajiv Janardan fog játszani a trafóban. Yeah!